قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهرو في الليل المسلاه تمر على النساء ان دار رواه في ذكر كاين قذين بيان للقومه سيمان شزنے کو امور و نیمان کی کامشی نو پاقی سرہ دا دین کامی رانی دا دین کامی شی کمدنو رازنی اند آغا کامی جبی ربی آشی کمدنو قول پکار بی اگا آغا کامی کپاتی شی نو اکل اکل سبب دو پار دا تلو د جہنم اشارہ دا حدیث مبارک کی اعمال چکم دی دا اجزاء محسنہ و اجزاء مکملن ایمان نی احمیت دا اعمال و, و احمیت ذکر کئی دا اعمال و احمیت ذکر کئی دانا اچھ عملون سب بیکار ہوگنی د ر به او سيد قدري رضی الله و تعالی او له تدانو خپل نوم سيد ابن مالك ابن شيبان نه 24 هجری کې و پاتشوي نه سلور او يېمه هجری کې او 2 لومره تقریبا وګرځيارته ضرورتیا کالج کوندن د خپلو د رسول الله صلی الله علیه و سلم دې فرمایلی سفاره رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اظهر فطرن ال مصلا نبی السلام دې یو وخت پر شکت دراوی چوبلوکی اثر او قلوی اثر او یو حالت مو نا بیل ترام باو اس تل المصلاه تا اده معلومی گیدا چی ادغا تو اترجه کومن اور دا, دا. مسجد نبوی بهترین جماعت ته تبیت اللہ نے الاؤز نور جمعتن انا افضل جمعت تے او نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنے حوضل رئی کہ بھائی کیوں ہزار بانے اوغین نبی علیہ السلام با حرم صلی حکمت سے گمدنو حدیثین زیگر کیجی دیگری کی اخکارکتاولی شوقت دی اسلام چرای اسلام شوقت و دی اسلام غلبه چیزن و اخکاری چیز شان شوقت دی اسلام زنی خب ایک بحانه چیز کوئی وصح باده این بحان مغصو کو غتو لا وادي وادي نه نو ادی و جنې منګه په جماعت کې څه کوو موشه شهاب عبد الرحمن ترمدز دللو برعلي چارواري څه هغه ورر انساناله مَا لا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ چه کم سیتر طول حاصل اولا نشنا طول خبر اگداما کاما طول پر اگداما نیو ده ده جمعات نواتل او بلنی چه کم ننو ده ابادائی نباہر واتل مکر ده ابادائی نباہر واتل ممکن نیو ده جمعات نباہر واتل کو ممکن جمعات نا باہر وطن ممکن دی او ایو گروم بی با آبادائی کی بی نا آغید ادھا سکندنو بس راوزی ایو پتے بی آبادائی کی بی نا آغید ادھا راوزی دا آبادائی نا شکندنو باہر راوزی دا سندت طریقہ دا او ننطر امامان از چوغو قواند غستر او دو ویڈیو گانو او چلکا چوغای و ویڈیو آخو بیاریو ملائی کی گیا دکا جتول جمعتون والا باہر تشی راو زنزغن و روڈندگیری خوصش و ختمش و اند سرسایو مسالاو می چکم ملائی محمدی ما ورکی سرسای خلق غل ورکی سرمن پیسی امازد چی دید واجی نریز محلینا بارنوزی دیتی باند جوڑا کڑی چواز خوک کی او دیش کندن دا خوک کی لگا خدم ادید دا باردہ زورا ور تقلل سکی خوکی او چوکا مخواہ اندی ویڈیو میڈیو وزا سکی خوکی او دا فکراشی چی نماز عید پڑا رہا ہے دا فکرانی شی دا نو ورځ زال نه باندې بار زاینشته او دا چې له خلک تیپاخ نه کې یو نو لیکي دا سبا دا په دغه ټول برابر شي تر اوږه پسه او سره به یو څه شي او اوزي اني ستاسو کې دا لویه مسأله واه نو د مفتي سره اولو وته نو بس په لومړی یو او او مولا رمو سرم راضرون پا دیکھا والا بردار اس لشتے لگا ادگاہ میں ادگاہ نشتا اس کالا بیوید اپاٹی غصت دیو پا دیکی منزولیں نکی کیو اما ادھے دی پٹو سرسائی خوطر ٹولے خوری او آری ٹول ادھے دی پٹو تسکے دا ادھا دی پٹو دا غنم قبل پٹو کی کی آرہ اور سایه اخری حداین اخری سره کوم مس بگنا کای کله یو با نا کای کله بلا با نا دی دی سبا وتا سمجه کندهو حضرات شي مجه وتا سمجه کندهو چوه مغه پیدال کړي بیا وای شهر بارزین نشته نو او بس پوری دنو کانا ندرا کیتا سره توبال لکه خدای بس محلی والے توہہ خدمت میں محلہ کی امام ہیں اور سنت طریقہ دار سلسلہ باہر وجہ کمن اللہ شروع کیڑی گروانی حوالے جان لقب زکا اور بیا رسول لکان تعالی عزیزہ کہ جمعہ کے دورہ جا جامو 60 منٹ کی جس طرح پیدگاہ کی, کی اور لگا افس دفتروں کو جانا رہے تیر کارتن شو گئی یہ 60 منٹ رہی اور دو بار پر مزے ساتھ سے رہے خدمت برابر کلے کار بھی بيبل هو مكان ما في يطاف فطر فمر على النبي اسلام عليه وسلم في شب الزنانو نادى وخي قالا قول النبي اسلام لا اسلام ولا مسلمانانو ذو قالا ذو كاتس قالا الزنانو بيتكم راجي ثم انقول لديسو کارا شکا نا زنانہ با جمعات تو مرات لی ایرگاہ تو مرات لی مسجد نبوی صرف جنت الوقی گیر صرف مسجد غمامہ عقیق بن نبی علیہ السلام آغازیت ابو واسوب او سره صرف مسجد نبوی گیر لی مسجد غمامہ صرف آغازیقی و گلوکی خوندگی جو کردی دا دا ترک دا حکومت دیر لوئی چه گمدنو داگاوه محنتو چه داگا دا اسلامی آثار ختم نشین بس دا زیوانی با یوڑی کن دا که جوماد جوڑ که یادکار بیوڑی که چه دار دیسیز دا عرصتو چه بیادا داگا غالل آل آل سعود دا دیگوانی خو توحید دیر غالیو دا دیر ترک وانور سورو ویتاس کی سره زاد دې لپاره خلک شرکیات کی بیا خلک شرکیات کینار سروان ورسورو اوس زابل شراره ای یو رستلار الله زاد تاسو ته تو اरेस्ट تو ارزموالا ا محمد چې اوس ده کم همدې در سره تل گاژولوی اوس بیا دا یوه راته زګی چې کمروان کړو نکانو اقر زاد راته زګی او ټیکټ یې په لا غولې په یوه باندې بلا بلا او پیسې به جام کوي شو خو دا دغه د علاقه او به دې باندې وسل ټیکټ نه لې درې سو دغه مې وینم د ډېرې برخته وګې پوه چې پیسي ټیکټ ورسو کړګې دا انګلیسي انداز یې عطا أي سر زده کې شېلو نکي بالا پیسي دې را جمع کړي دیو سره صداه کړو ومما دې غماما هغه وشته مزرانه ووي نه ووي طرفځوي نبي رسول الله بیان کړو زناوله ګاروس ته ګمند نو مو پور تا نقل شنه داختر منزوم نقل شده بس ایسا دا چوہ سے داختر موزدر آوالی بیا وداغی پیشن اخلاصی کی زنانا و راواتن سکر منو بسنیش تا دی البتا وعظ و نصیحت خوال و ارتشتا پردکی راجم اکڑشی او وعظ و نصیحت و تو پوی دا جایز دی زنانا اواز و رسیت تاوکی فقالا نبی اسلام فرمالی اماشر انیسا یا خذو یا تولگی یا خذو تا انیسا کی لفلام چیزی ندار جنسی ری یا اماشر انیسا یا تولی یا خذو فصدقنا خیراتو نکاوئی فینی اریت کننا ما دا خودل شوی تاسو اثرال نار دیر دو زخیانی طاجو دو زاخې دېري نن تاسو کوم نه خیرات کوي يو فئنني اولي تو دا نبی رسول الله د کلوخذل شو دیو یا مې راځي نبی رسول الله د شو یا ورد خوب که کشف شو یا چه گمدن و نبیر سلام تو نوهی بزرگیه و ویلشو نوهی بزرگیه و تو ویلشو درچه زنانه ورد خوب که ویلشوی او, او بیاغی تو ویلش خیرات کووی درچه کمی مخاطبات زنانه دی. داهو صحابیا دي دای زو زخ کی کله یې نه نورې زنا نه ني دا غا خیرات کوي دا ځکه چې مې زو زخ کی ولیدل شوی دا ما غیدې ته خیرات کوي دیتو ولويچ خیرات کوي علامہ عین دې کرکړ دي الحكم على الكل لا يسترزم الحكم على كل فرد من افراد ذلك الشيء الحكم على الكل چه بو مجموع بانسوشی حکموشی لا يسترزم الحكم على كل فرد من افراد ذلك الشيء دا دا مطلب نزگنی چه هر فر پر لارو کوم څه شي شامل شي هغه څه تړوي مړ یا طالبان مهنت نه کوي په داسې ضرورت چې ینی له دا هر فر دا پرل طالب ته شامل شي او چې بازه تشامل شي موږ سپورره لکه پایګه هو مهنه فیانو ني ناګه ځان نو لگا چه حکم پو کل باندیو چی نو دا هر فرط تشاملی جینا چی هر فرط ترسو چی دا جنس پانے یا ما شرن نیسا یا ما شرن نیسا خسنانب از ازخی نبی رسلم دیری اولی دی اکثر علم نار دیری اولی دی دیری سکتی اولی نو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم موجوده و زنانه و تا تنبیغ خائم اگنا چه تاوش کمدن و خیراتو و خیرات کوي د خیرات حکم کئی یو تا دی وجه نا چه مقوله دا از صداقت ردو الولا صداقت کمدن ندی سر بلاغان رد کی مصیبتو نو تا رد کی یو بے مدادا شو چه صدقی طرح دن نفسنا ماداد بخو الختم شو او چه ماداد بخو الختم شو سماحات راشی بیاو بنده که جگم نرز قربانهی جذبه راشی اطاعت قولی شو مداد اطاعت قولی در فارع و طریقه دن نبید رضی اللہ علیہ السلام حکیم نے طریقی دیلاج پیجنی چہا طریقی پیجنی دیلاج نبید رضی اللہ علیہ السلام نبید رضی اللہ علیہ و طریقہ دامنا چه جرمانہ والا لکا لکا اس طرح صلیل نفس جرمانہ گئی چکہ زمانہ تکبیری لولا, لولا. پاتشو تکبیری لولا درانہ زبا چه کم ننو شل روپای خیراتی ورکوما شل روپای خیراتی سکوم پزاندہ پرسکی و داردود نفس دے اصلاحی وطریقہ دا زکا نفس پا مال بانی صده بخیل لے نفس مال بخیل لے دیو بیاتی کم ننو لکه تکبیر لورا اصلاحی نیخ راروانی جساوای اما و باراکی پا یور اکات پیل دو روپای وی چه لگه چان تالیبنه بسته لارو راکات لارو ناغنه ده پنجا رستا تالیبن بدا سر طول چه کمدنو موز را سر چه سوایه وقتا خو برابر چه را بست موز را نسه نشی قضا نشیده که پنجا راتنا ده پنجی ده یاری نووی آتون سر طول چه کمدنو سلا راتنا ندان نفس کی شخص ادهش دکی نبی علیه صلات و سلام ده تصدقنا چی وی چی وی چې نو <تصدقنا> دار دیدو باروی دیدو گناهونو نفضیطری خزان تکی بچ کی لیکن نبی علیه صلات و سلام فرمائی لیو چی من عطا حای زن فلی تصدق بی دینار اچا بی چی حالت دا حیث او دو سر جمع اکڑلا نو دیدو دینار صدقا دا دینار سا دا جماع پیس نره چی دینار دیتے جاو اور دا جماع کر پی جاو دا چی کندنسا دا جماع کولو پیس نره خدا نبی علی السلام حکیم نی چی کل از جی دا جیب لکتاوان موشی کنا بیا پده پرتوغا کلک سادی بیا پده گزارا کئی دا دی نفس که دام دا غد لگا دا دیتان داوی چی کتاشو دا گناو نزان بچکوین و خیراتو نکوین تدايږي واسه کمنه تاسو د غناونو نوڅې بچ زه که او کوم کوه ته صدقه نه تصدق نه خیرات یقینا خوذل شی تاسو ما ته ډېر زو ځخ یامنه ډېر زو ځخ یامنه سرهالینار نو استرلی چې یو جنتی لا کمات کم کم از کم زه خو دې ورته وایم دغه غنا اویا وم په ګرادله دی او ډیره وکم شې دا د کوم نکم روایت شې هغه دغوی چې دی یو جنتی دواخذ شوي چېلار جنتی دواخذ شوه جنت کې قوم خوځه شوي بیر شوي جنت کې خو کم چې ګډل دل درسم وای چې په دوزخ کې متا شو ډيري جنت کې دی وم بچا کې دی او دوزخ کې دی خوړ ده دې جوابداري او دته مقابلنه مراد دغه اکثریت اذاحله دې په نفسه په نفسه کثرت نفسي الامرې بس زادام ځان لړې دي جنت غزال لړې دي مقابلنه مراد دین جوابداري چې جنت کې د کمه زنانه دی دنیا نه نه او خوري عين ني حور او خوري دي خوري او خوري په دنیا مخلوق نه ده او ځاو ځانای زنا نه خوري او خجودا مخورته درې مداه چې نبی رسول الله پرشم ګوي ورخه راته اخر وخت زنانو زیات شي پیدا زنانو وڅشي زیات شي نو خرز و پیدائش پر ڈیر شی نو دوزاق تبا ملی ری زی جنت تبا ملی ری دوار جایت تبا زی علمتا سارا لدینا دی چه جنت یو لدو همشی یو لدو همشی نو جنتیان پنیز برس و دوزاقیان تسری کن نی پک عدیس کی راغلی دی چی فی ہزار و یو تن جنت تر جی چی صدنا فی ہزار. هزار تاکه ایک هزار کبی یو تن جنست هزی و نو سو ننان میبسط هزی دوزفت هزی نو کاغی یو سرد کمنون زخزی ده نو سو ننان نو بیا باون ده کمنون ده جانت آغا زنانت سوی کنوی پنظر سرکات هم دوزفت هم فا قولنا نو ده زنانو تبوسو کو وفی مایا رسول الله دا ده کمنون ده زنانو تپوزنی ده بار کوي چې کوم سبب جهنم ته سلو دي چې دا هغه سبب نموزان سکو وساتو وبما یا رسول الله اولي پیغمبران کاران جي سلامات سلامته فرمائل تغفرن لنا وتغفرن العشيره يو چې گندنو ورته وای يو گنا ذكر دوه ورو ده کمنه ما لیکو ذکر کئي او درنجري لاغور مو معاشري اغه معاشرت کمه ذکر کئي او متعدي گنا و ذکر کئي متعدي گنا قولي گنا داري چتاک الله نا تا سوچے کمنو خیرے ڈیرے کوئی خیرے ڈیرے کوئی لانتو ناڑیر لے گئی خانون پا لانت کیزا دے چتا چاوانے لانت کوئی چا اللہ نے پلانکے پا لانت کی لانت گردی نا توروان شیعہ غصری لانت شی چتا پا کم صری لانت کوئی لبنو غلص شی لانت شی نا کاغا گزائی لانت کوئی نا باغص شی ارتاوشی پاغو گوزی گی کو پاغوانی سے کمدنو زای نو پاغو کی نو واپس بلی لعین واپس راشی وچی کل زنانا اللہ انتان دیر کئی دا لعنت روانی روانی برا پسی نو آغا واپس جادی لائز زنانا دا زیزنو دا چه کمدنو دا لعنت کندل کئی چه آغای کیا روزای نی لکا بیلچای را ناغیر تم گوی رمبی چه کل چه کندنو کور جارو که او زیر سم نجارو که نزم بیتا مول نا لانت مار ده وی اور تا دی لانت مار وی لانت بیزیتا که وانو دریگی اگیتا جارو تا سم زیر نجارو که سابون که سپای سامو نکرم سابون تو هم کنزل که یو خونه ده لکا بل جذب داغا زرف دیر کم نجارو که زرف دیر کم نجارو نو برداش پاک بیخی نشتا بلکل پاکیس نشتا برداش نشتا نو پا یو بل سراو چان سرائے کمدنو ناشاقی راشی نو آگئیوں پاگئی کمدنو سیب امان ابیات تو غنبی بوری کی لگا بل پا یو صاحب اب یالی کی آئی اللہ از ما پلانت کیو اللہ از ما پلانت کیو خضائر زمان سرگنجے کیو پا یو صاحب آنی پا بیالی کی آئی او کومه خبر مې ونه پويږي چې دې مقصد څه دی او وا که څه مي غيره موبین ورګلانه سونو قضله خير يدا وړي دي ځکه مې يو وځه راو تاسو نن الله انا مطلب د دین زمانو لزان بشور بخاری زکه چې د ماوي لانات په چاولي کې اگر بيځای ني نو واپس دې لانات مارې څه کې هدي میراث مې دا دې متقورنا لا اشيرا تاسونا قدریکو ایدو خوان فزنانو کی مطلق دنا قدره صفت دیر دیر دنا قدره صفت دیر دیر لکه نبی ری صلاة والسلام بیا فرمائی لی دی چه دیسر وقتونو مرخکای اکای بوسرا خوکیو رج دیزانسی کم نرو خبر اگر نو آیا را نسکار را سو چه غالا که قبلی دمیتیازی وید و سایب ایمان بس بیا با غر طولو بر خجی دیگانا نوالوی بومن و ایبا ما دیو قور کی حالا لیدلی ندرم دیو قور کی سلسی را آوات ما نزماتی کم دنو بس با زلت سر دی زلزلیل شمازو خوارش اغر طولو مرسی کم وار طرقشو بیدی اغاو پس این لوشی دیو که مطلق ازن اقادرین سفر دیرده قدرت حدیث کی الاشیر وی خواهد ہوئی یعنی دادی دا جون ملگره چه ده عشرت پی کنا عشیر عشرت پی دادی دا جون جسده ملگره رفیق حیات او رفیقہ حیات کی دوالا. او دددک که خزبانی دادی دا دا تابداری سوا واجب وار واجب وار او حقاوار رطور کارونا کئی جانیو اللہ اگلی گورے خوراک چاٹی د بجلی بل خيال ساتي یوپیه ټولفقی لګی په مزدوری کړي شې شې تکي راولي شدید څه تکلیف ني ارث کي د سرخي په ځای باندې کمندونو صاحبونه د بجلی موتور راګی چې دا د کمندونو وګړو او بشرو دوتسوني تکلیف ني ارث کي او کيو رزقاون د دوزک جديده بلار تاسو لاله لا سرگو گیدو تاو دا تیوی پل قدوی او نکا باعت قبر خط مارویا او چه مخی سکر یو بسی اللہ حوشو نو نبی علی السلام وی دو سر دی جوان دومنے الاشیری وطوئی چه جوان نمنے را غیدن دی تیمنے کی اخلاسی ریتی نو مو نشی او بیال آغا نا قدری کئی تدپر نا الاشیر نا فرمانک تو تاسو دا عاشیر زیادت قباحت دکار ہوئی دریم نبی صلی اللہ متعدی یاو غلطی زکر که متعدی دی زنانو یاو کمی دی اگر دا دی چه دی چه کمدنو او خیال سرینه کمل سرینه اغام دو کا کئی لی اپ اپ پل لین ما نی راواری زنسان اپ پل او خیار تلوی او علم بیم کړي او دا غږ کوم دنو دا غاړه په غم یا په خاړې کې د زویو په نړیقي یا غواده صورت کې ما دې نه دا چې اروشي کنه چې ته وې ته او دا بشوې د کور کمانډر د لاسه د کور کمانډر دا بشوې د کور کمانډر د ځاوه چې کمزورو رسوونو کې رواژونه وو کې او یه رسو په بس کمزوري واقعدا شوی چې مولایي په کلا کلا ټی وی په غا سره کړی اخې ای او ایسو ګيره واځا زدي نیولې په خدای ته او با ظهری یان په خدای ته ډېر د پيچا نه پیټي په ما دغه ماده په خښه ویل بیا غم چې کمزورو لگا غیر شریکارونو دغوتې ستي واشه داولې د دا زنانو بیماري مارایتو من ناقصات اقن و دین ازاوالیلو بر رجل الحازم یعنی اذا کننا ماندلی دلیش دا سسوکو چه اقل کم کمیوی دن کم کمیوی یعنی کور اقلیم کم دن دنیم سنی کم دن خوخیہ سردہ سے دوکہ کئی جی سوایا ازاوالیلو بر رجل الحازم دیر ختمہ کے او بوتل ان کے خالصا کر لیو سڑی اخیار من احضا کن نریا و سا سنا این سا سنا ما تا بلدہ شخص محلوم نره شدو ختم دیو تاوشی کمدنو اقل دیر پاستانا مانے ختم ہوئی اوزدی دیر نظائی دی بلعام اپنی باور دیسر دی نظیر دی چھ بلعام چھے کمدنو چاہ دو کا کڑو خوزی خوزی دو کا کڑو برشیسا چھے کمدنو چا خالد دو کا سره برسی صاحب تاسو دو صلاح الدین یوبی دو پر دور کې انگریزان لیکل چې مسلمانانو کې کمزوری جنا کایي بس جنا کا وباندې غتو چې جنا کا ورته پريز وکړه نو داول په تالک زاندور راجوږي او دوه خبرې وته وکیو کوئی بس دا چلے ودا چلے اځ ولور وته کوم نو باس الکسګي دوه کوي دوه کوي کله کا دا ډیر کیږي مار ایتمنه قصاب رجل الحازم اذا قلنا قلنا دې ولنه نوځي کمز نو نبي رسول الله صلى و ما نقصانو دينا وآقلنا شیل الولادیس رحمه الله تعالی وفرمائل ویدین جے قمناد اکل و نقصانو شیلی نبیه علی السلام بیا شوا ما نقصانو دیننا و اقلنا لکا شیل نبیه علی السلام وید دینا صاح علیه دنی و, و من کبنات بس تسلیم بکه با کارا ویدین جے قمناد او څو نقصان دي ستاسو نقصان دي زمونږه حق زمونږه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مازه کړ نقصان وي علې ز شهادت مرادې مې سنې شهادت رجل د خوذ غوایې سړی پني معنی نه وي هغه وېدا او قران مقدس کې ویلنی یو په بار زکه د خوذ غوایې قبلې هغه معاملات بدن یو کې صحیح غره حدود کې دغه د خوذ غوایې نه قبلې شکوم از اینکی معاملات مالیؑو کے مالی معاملات او خود و غوائی سے گی قبلی گی نو آغیی کریی او آدی در خود و نا قبلی گی جا صلوب خودی نگوً دا کشل خودیم نا قبلی گی ساری بو ساری چیا و ساری نا دب و بسی ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش اور خود جګندنو پر گواہی کې دا سړونو کم شوي الیسا شهادت المرئ شهادت شاید المراتی مثله نسبه شهادت الرجل قلنا بلا فذالك من نقصان اقلات اذا اقل نقصان وقال بيديني نقصان ندير کې بين الیسا حضرت لم صلی الله و سلم تو ا نذر زدا خدخه کله حایز شي نو مون زم نه کوي او او زم نه نيوي هاي ور کوي بلاول نه نبی کم نقصان دينها دایته کمنو د څو نقصان نه دغه څو نقصان نه د دين نقصان نه شيخ اولدي سره رحم الله تعالی فرمایل چې کل رحماني تعلقات ختم شي و کم شي هداز انسان په اقل باندې زیات پر لکسنگ چې <تضح> بدنی طاقت لابدنی غزاغانی دی خاکی غزاغانی او اغیر سرا جه کندر او مزرات کی مزرات جه بدنیه دی چه پایر بدن دسر اسی ضرر اسی دک کشان تی روحانی زبی سی زن ری چه آغیر فائده رسی او چې کل او نکه نو نخصان ده دی. دی نو نو دا زنانه چی دی نو اگر چې دی پا فور که ناس تی دی نو معذور دی لکه حایزی دی دی منز نکه نو دار دی تا دا حضر دی گنانگاری ندی روجه ندی سی نو دا ندگی نید شی دی پی گنانگاری دی گنانگاری پی او ندی خو دی منز کولو نکولو او سکات دا غرابل روجیت دې تاسو د وجهه رحماني تعلق کم شو څه شو رحماني تعلق څه شو کم شو او چې رحماني تعلق کم شي نو ذهن خراب شي عقل څه شي خراب شي مخدد زنانو اگر چې غیر اختیاري به دي ګناګاری ني دي غیر اختیاري چې کم تعلق څه کی کمي څګه کامی ردیو وجهه چې کمندونو د دوی شکاله رحماني تعلقات کم شو دي نهستان راوي ور سره د کمندونو زینو سره دي دا اکل نقصان راغی دا اکل نقصان راغی شکاو ته وکیل خو ته تیار دی کنه اوس دلته ما دا ګناه نه دا نه دا و سره دې نه چې کمندونو رحماني تعلق کم څو نه سم څو کم څو چې خدای دې ایبراهیم الله تعالی فرمایل فیزک خو به په نظر абаچي کې او خیره به نه نو فیزک خو به په نظر وسکې باچای کې زګه دې چې کمندونو به باچای کې د داغه دې کمندونو بیا هغه فرمایل وایي چې کم ساخذ دې کمندونو وي چې کما خذ اغلو معذر دواجنه اغېده کمنو رحماني تعلق څه شو کام شو نداغې زه هم څه شو کام شو دوی چې کوم سړی اغېده قستې کمنو په قابلیتانه مخې ده سره موږ زه نګهې مداغې بس زه هم څه شي څه وې چې کمنو زنه غولامي کې اوخذ وې چې کمنو بادشاہ نه کې نانی چې کمنو وزیره غلیانه ده کړه وزاله رحمت شو قالا وذلک من نقصان دینيا او له کوم ځای څخه موږ